Згодиться віддати нам робочим заводи, шахти, колгоспи? Та вони нас під тисячі бомб віддадуть, На шматки нас і дітей наших посічуть, а свого панування не віддадуть. Сталін свою власть отдасть. Ху -ху -ху -ху. І вобійник з такою ненавистю і люттю знову зареготав, що всі замовкли і борязко подивилися на округи. Недалеко біля дверей кооперативу Стояв міліціонер і уважно дивився у бік столу із шахтарями. Сонце вже зайшло, і настав рівний червоний присмак. «Ну, ти, Дениси, не кажи так», – невдоволено сказав Федір. «Якби американські капіталісти згодились помиритись на тому, щоб трудящим на світі стало добре, а Сталін щоб от того одмовився, чи що? Сталін – батько народів, ось трудящих». Усього світу. Та що ти таке мелиш, їй був. Я милю, то ви дурні мелити. А чого ж Сталін досі всіх нас на катор задержить, а? А чого його стерби наших жінок гвалтують, батьків наших по концтаборах мучать, нас по ляхах на все життя замикають, а? Ти маєш право покинути свій льох, свою шахту? Ха, ні. Так чор, Сталін, випустить тебе. За що? Федір випростився усім худеньким тілом своїм і люто крикнув. За мир на землі дурню. Я дурень. Та я ще й дурень. І вибійник скочив на ноги, хитнувся, трохи не впав і вхопився за стіл. Годі, годі, Денисе. Почав було це були не але Денис уже не слухав. «Я дурень! Мене ограбовано! Мене замучено! Мене...» Він ніби ковтнув щось і, вхопивши себе за голову, не наче біль зуба, раптом знову пронизав його, відхитнувся набік. Відхитнувся і почав знову тикатись, як сліпий у всі боки. Іноді він зупинявся, і, розбівши руками, кумедно стояв, немов цією позою, питаючи, «Ну що ж я тепер? Ну що ж мені лишається тепер?» Шахтарі говорили упівголоса, не хочучи більше дратувати Дениса. Але він у мить, як проштрикнутий люттю, підбіг до них і витягнув руку до Федора. «Ідти, ладен!» Йому ноги цілувати. Він твоїх синів повбивав, брата замучив, а ти, ти кадиш йому славу. І ти не сучий син, а... Федір напружився. Лице йому стало ніби гострішим, худішим. Він аж схопився на ноги і крикнув у лице Денисові. «Я на коліна стану перед ним» коли він дасть нам отакий мир. Поняв ти? Стану. Перед усім світом стану. От на! І він, хитаючись, побіг до пам'ятника і упав перед ним навколішки. На! Замир тобі! На колінах стою! На! Це на вибійника так вплинуло, неначе його було простромлено розпеченим залізом. Він ухопив ось на якому сидів, і з ним побіг до пам'ятника. Розмахнувшись з усією своєю стільцем, він, скажено, вдарив ним по голові, по грудді Сталіна. Воно аж крикнуло і розлетілося на шматки. Це укинуло шахтеря у ще несамовитіший сказ. Він почав часто сласно гатити по рештках статуї, нічого вже видно не чуючи, не бачачи, не пам'ятаючи. Шахтарі підбігли до нього, хотіли відтягти його, але він замахнувся на них побитим ослінцем і закричав «Геть! Уб'ю!» і гатив далі. Степан Петрович, ухопивши свій клунок, поспішно відійшов до барака, із якого висипали напівроздягнені шахтарі. А з дороги провулка на Майдан біг уже нач відділу МВС, застібаючи на бігу білий кітель. За ним бігло двоє міліціонерів. Степанові Петровичу недобре було видно лиця Херовима, але він бачив, як той озирнувся до своїх підлеглих.